الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بروفيسه هايزا Hajz znači menstruacija, nifas, postporodni period. Prva stvar, islamski učenjaci, znači svih mezheba, žestoko, žestoko, znači poglavlje hajza i nifasa je jedna od najtežih poglavlja. A ono u osnovi je lagahno. Pa imate razilaze se i govori kada žena tek može dobiti hajzu. Jer je veoma bitno odrijediti ako mi kažemo, na osnovu dokaza, ako ima, Žena ne može prije desete godine ne dobiti hajz. Žena dobila u devetoj godini krvarenja, mi kažemo, ne, ne, ništa se to ne broji, klanja i posti. Što znači, ako postavimo granicu, sve što je ispod granice ne broji se. Isto tako, kada žena može imati hajz? To su sve učinjaci govorili. Pa neki kažu, ne može dobiti hajz prije devete, neki prije desete. Neki kažu, nakon pedesete ne može dobiti više hajz. Neki kažu, nakon četardeset pijete, nakon 60 šestdesete. A sve to... Jednostavno su njihov ištihad želja da nam približe vjeru, ali to nema dokaza. Zato mi kažemo, onog momenta kada žena dobije krv, koja odgovara krvi hajza i nifasa, ona je znači dobila hajz. Negledajući na godine. Ovo je veoma bitno zapamt. Neka žena može dobiti hajz u devetoj godini. Neka u desitoj, neka u trinajistoj. I mi, zašto da klažimo u trinajistoj, šta će ona koja je dobila prije toga? Znači, kažemo, dobijanje hajda ili menstruacije i njegovo prestajanje nije vezano vremenski, nije ogrančeno vremenski. Ovu rečenicu zapamtite i zapišite. Početak hajza i njegovo prestajanje, u smislu prestajanje godišnjih dob, kad, kad žena pri napuni 50 godina 60, nije ogrančeno vremenski. Što znači? Žena neka može u 50. godini dobiti hajzu. A neka nakon 40. godine dobije klimat, sviše nema. Znači vraća se pitanje na svaku ženu pojedinačno. Onog momenta kada žena dobije krv koja odgovara po svojstvima krvlju hajza, znači ona je uzima propise toga. Isto tako pitanje koliko dugo može trajati Haid? mjesečnica. Ako ograničimo, primjer radi kažemo Haid može trajati 7 dana. Što znači ako bi žena krvarila osmi dan, kažemo sjedmi dan nakon sjedmog dana moraš se kupati. Krvar im još ne interesuje jer smo postavili granicu. I svim mezemi su postavili granice. Koliko minimalno može trajati? Dan. Što znači ako krvarni bude pola dana, ne broji se. I to nije tačno. Ne postoji granica ni za najkraćiji period, ni hajza, ni, hajza, ni najdužiji. Može kod neke žene menstruacije biti pola dana. Kod neke može biti sat, Većina žena imaju šest ili sedam dana, ali kod neke može biti deset dana. Zato kažemo opet, onog momenta kada žena dobije krv koja odgovara svojstvima hajza, ona je u hajzu. Kod neke će trajati mjese, dan, kod neke tri dana, kod neke pet, kod neke sedam dana. Znači nema ograničenja. Ovo su četiri veoma bitna pitanja. Godišnja dob, ne možemo ograničiti dob kada će žena dobiti. Da bi time ograničili, normalo kada bi se to, u šerijatu poslato, bi mnogo riješilo problema neki. Ako bi rekli 9 godina, sve što je prije 9 krvarinja ne broji se. Ali ne može, ne postoji dokaz. Isto tako, zadnje godine kada žena može prestati dobijati, nije ograničeno. Pitaṁ se vraća na svaku ženu. Koliko može trajati haiz? Znači nije ograničeno. Onog momenta kada krv dođe, uzima propise haiza. To je veoma bitno za, za Nakon toga dolazimo do pitanja šta žena ne smije činiti u periodu mjesečnice. To je najbitniji dio ovog poglavlja. Prva stvar jeste ne smije klanjati i postiti. Po konsenzusu islamskih učenjaka, žena ne smije u periodu hajza i nifasa klanjati i postiti. Iz toga vidimo grešku onih žena koje jednostavno toliko voli islam i zaista ima takvih žena koje toliko voli islam i žena dobije aj da nakon što je zapostila u 9 sati dobije žao mi ja ću posti do kraja dana žena koja to radi ona je učinila haram to što ti voliš islam to je ekstra ali islam mora se praktikovati onako kako je onaj naređeno znači da jest velika ljubav ja znam da ima tako žena ali taj dan prvo je neispravan. Moraš ga napustiti i čak šta više, žena koja to uradila je haram. Isto tako žena koja bi svjesno klanjala namaz, kao žao mi propusti namaz. Nema žao mi propusti, tebi je Allah stvorio te tako, stvorio te da jednom mjesečno dobivaš znači, menstruaciju i ne treba da, te, da ti je žao propusti namaz. Znači, braćo moja draga, po konsenzusu učenjaka ženi u periodu mjesečnice i nifasa je zabranjeno postiti i zabranjeno klanjati. To je generalan propis. S tim što kada se očisti, razlikuju se ove dvije, ova dva ibadeta u pogledu znači, nadoknađivanja. Nama se po konsenzusu čemanjaka ne nadoknađuje post, ako je žena u tom periodu bila u periodu Ramazana i bila od onih žena koje trebaju postiti, nakla, e, post postiti napostiti. Znači, Namaz ne treba naklanjavati po konsenzusu slučenjaka, a post, ako je njen, znači taj period mjesečnice bio u mjesecu Ramazanu, treba post da naposti. Znači, rekli smo prvo, ne smije klanjati, ne smije postiti, ako bi to radila niti joj ispravan namaz, niti ispravan post i uradila je nešto što je zabranjeno vjerom. To je jedna stvar. Druga stvar, post i namaz su tu u istom propisu, ali u pogledu naklanjavanja se razlikuju Žena će, na, naklan, žena će napostiti post koji je propustila u periodu mjesečnice, a namaz neće naklanjavati. Dobro. Imate one opcije, u svakom slučaju, znači, samo na koje modate zapisivat. Žena da dobije mjesečnicu samo pet minuta prije zalaska sunca, njen post pokvare. I ne treba da joj je žao. Normalno insanu je to žao u smislu prošao, ali to je Allahova odredba. Njen post dana je pokvaren, treba da napusti taj dan, a nije griješna nijukom slučaju, jer je to nešto što je Allah stvorio tako. Zato Boži i poslenik kada je ušao kod Aiši, kad su bili na hađu, jedan hađ je Boži i poslenik obavio, i on je ušao kod Aiši, a Aiša radijallahu onaha dobila hajz. I plakala. Zato što će taj, znači, Ta stvar će se pričito od odlaska kod Keabi, od, od, od, od nekih badita, kaže Allahu poslanik, zašto plačeš zbog onoga što je Allah uzvišeni Allah propisao svim potomcima ženskom, znači onaj djela Adema alih selam, svim ženama je propisan haiz. I znači to je stvar, zato neka žene ono ide Ramazan, piju tablete kako bi onaj izbjegle onaj mjesec. To nije ispravno. Prvo, nije ispravno u smislu zato što te tablete štete. Govorit ćemo o tome, ako ako mognimo, inšalo, govorit. zadnji ćemo, inšalo, zadnju nedelju ćemo samo govoriti o savremnim pitanjima vezana za mnoga poglavlja. A s druge strane isto to je Allahova odredba. Allahova odredba je da žena dobija dobiva u mjesec dana jednom, znači, onaj, hajt, menstruaciju i završena stvar. Znači, rekli smo... Žena, ako bi donila 5 minuta prije zalaska sunca, ali zna da još nije zašlo sunce, taj dan je pokvaren i mora će napostiti. Druga stvar koju žena ne smije raditi u periodu mjesečnici hajza, također nifasa, jeste tavafiti oko kiabi. To je taj hadis a kada je Boži poslanik joj došao i kao, pa joj je rekao, if Ali ma jef'alul hađ, Radi sve što radi hađije, osim nemoj ići dole ta wav toko Idi na refat, idi na minu, idi bacaj kamenčiće, džemreta, sve živo obavljaj, samo nemoj ići kod kjavi ta wav činiti, onaj kako se zove, tu je zabranjeno. Druga, treća stvar jeste da je zabranjeno spolno opčiti sa ženom u periodu mjesečnici. To je treća stvar. Zabranjeno spolno opčiti sa ženom u periodu mjesečnici. Prošli put smo se dotakli jednog pitanja nakon onaj koje nije loše da opet spominam, a to je kada postaje dozvojno čovjeku s polnoći sa ženom, da li kada se žena okupa ili kada prestane krvarinje. Ispravno inšala da je obaveza da se žena okupa. Žena koja ima mjesečnicu vidi da je mjesečnica prestala. Može li muš sa spavati? Ne, dok se ne okupa. Iako ima znači učenjaka od kojih je i anefijska pravna škola koji kažu žena onaj nije obavez da se okupa, ali inšale ispravno je da je trebao da se okupa. Da, da, on se okupa s nijetom, uklanjanja prav, ne, onaj nečistoći. E sad ovdje, ako smo rekli zabranjeno je sa ženom spolno opčiti, šta je dozvoljeno činiti sa njom? Dozvoljeno je se naslađivati sa ženom i njenim tijelom na bilo koji način osim spolnog akta, samo spolni akt. Sve mimo toga je dozvoljeno. Ja vam neću pričat, tumači šta to znači sve ostalo. Kome ko nije jasno nek pita na pauzi. U svakom slučaju znači, jer Boži poslanik kaže, činite sve, naslađujte se kako hoćete sa svojim ženama, osim spolnog odnosa. To su neki ugrubo propisi, a sad ima propis šta ako je čovjek mlada, ako je stariji čovjek, ako se boji, možda će u, u, to, u toku onaj... Mjesečnici, ako se bude plaho vrtio oko ženi, možda će u letu opsajt i tako dalje. Možda se u letu opsajt, čak imate Adisa, oko čije vrodoslovenosti postoji razilaženje, šta je grijeh ili šta je iskop za čoveka koji sponu sa ženom. Ja sam prošlo koliko hoćete fetava gdje čovek kaže, došlo mi do ovdje, Žena, ima žena pobjegni sakres za vrata on um sjekiru razvali vrata i tamo tanu... ženu upati. To posto, ne no ovo nisu bajke nikakve. E sad pitanje, da li postoji iskup? I ima hadisa oko čije vjerodostojnosti postoji jako razilaženje, uglavnom ne bi da vas sad tupa, će misli da je to tolerantno. Ima i tri meseba kažu nema iskupa nikakvog. Dok ima, znači Ambelis pravi meseb kaže da ima iskup. Bola zlatnika ili zlatnik, znači shodno u kojem periodu je čovjek spolno općio sa ženom, shodno hadisima, jer se propis rača na vjerozostojnost hadisa. Oni koji kažu da je hadis vjerozostojan, kažu ima iskup. Oni koji kažu hadis nije vjerozostojan, kažu nema iskup, ali čovjek je počinio grijeh. Jer Allah Zav, je zabranju oko toga, da li je počinio grijeh, nema razilaženja. Znači da neko ne bi pogrešno shvatio, spolno općiti sa ženom u periodu mjesečnice je grijeh, oko kojeg nema razilaž Pitanje samo jeste ko počinje taj grijeh, ima li nešto što mora se iskupiti, platiti ili nema. A da je to grijeh i da se on od toga mora pokljati, to je znači pitanje po konsenzusu. Nadam se da ste me shvatili. Nakon toga, reksimo znači u periodu e, mjesečnice sve je dopušteno osim spodnog akta. Također... nije dozvoljno ženi dati razvod u periodu mjesečnici. Imate vredostan hadis u Buhari i Muslimu da je Boži poslanik kada je čuo da Abdullah ibn Omer razveo svoju ženu u periodu mjesečnici i naljutio se puno pa mu je naredio da vrati svoju ženu. Imate... Nije to puno za vas nešto bitno, ali kako prepoznati da je žena završila ima Imaju dva načina. Znači, neodređeni broj žena, kada završi krvarenje, nakon krvarenja iziđe bijela sluz, takozvani bijeli istjedak. I te žene čekaju taj bijeli istjedak i tada se idu kupat. Drugi dio žena, jednostavno po prirodi su tako stvorene, nemaju taj bijeli istjedak, već jednostavno prepoznaju završetak hajza ili nifasa, po prestanku krvi, Tek, znači po prestanku isticanja krvi. Onog momenta kada prestani krv, i to sigurno prestani krv, a žene to znaju kako se provjerava, onaj onda se žena kupa. To je nešto, braću moja draga, kratko rezimirano za ono što nama treba ovdje u ovom poglavlju o hajzu i znači vremenska ograničenja hajza i nifasa, šta žena ne smije činiti u hajzu fasu nifasu, šta je dozvoljno činti sa ženom u, u tom periodu i to su inšala neka, ajde da kažemo, najosnovnija pitanja vezana za ovu tematiku.